«У тебе вийшло!» Брат Діас розвернувся на страшний гуркіт і побачив криваве місиво розбитого панцера, що з висоти впав на палубу, утліючи купу соломи. Одна обліплена молюсками клешня навіть смикалася. «Святі!» – вирвалося у нього, коли на все це зі скляним дзенькотом гепнулося ще щось. Він відсахнувся, коли палаюча олія вирвалась назовні, забризкуючи палубу вогняними калюжами. Він спіткнувся, намагаючись відмахнутися від палаючої плями на штанях, і наштовхнувся на віку. «Вогонь!» – задихався він. «Зброя!» – прогарчала вона, махаючи порожньою рукою в його бік. «Що?» – вона клацнула пальцями, коли позаду неї почали з'являтися фігури, одночасно оповиті їм і освітлені мерехтливим полум'ям. Весь цей епізод з кожною миттю все більше і більше нагадував пекло. «Зброя!» – гаркнула вона. Брат Діас розкидав уламки на похиленій палубі, забрав сокиру, яка випала з мертвої руки моряка, і сунув її в руку віги. Вона ж бурнула її в солдата, що виходив з диму, влучивши йому в плече і закрутивши, як дитячу дзигу. «Зброя!» Брат Діас намацав меч на землі і кинув. Вона вхопила його в повітрі і зігнула навпіл навколо голови чоловіка. Він встиг зробити кілька кроків, перш ніж впав у вогонь, який швидко поширювався по такелажу поруч. «Зброя! Брат Діас кинув їй щит, і вона замахнулася ним, вибила була вуз руки чоловіка, розбила йому коліна обідком, вибила йому зуби, коли він падав, а потім відкинула уламки геть. Зброя! Брат Діас застогнав, витягнувши величезну сокиру з гострим кайлом на обуху і втиснувши держак у руку Віги, коли з диму вигулькнула закута в броню постать. Віга так сильно штовхнула брата Діаса, що той сів, а меч промайнув повз нього і встромився в палуби, де він стояв. Віга відкутилася, звелася швидко, як змія, рубанула солдата в бік і змусила його похитнутися. Рубанула по нозі і змусила його спіткнутися. Пригнулася під диким розмахом меча. Потім піднялася, розвернувши сокиру з металевим стуком, увігнала у верхів'я чоловікового шолома. «Спасителько, захисти нас!» – зітхнув брат Діас, намагаючись врятуватися. Коли чоловік впав на палубу поруч із ним, кров калюже розтікалася з його, розтікалася з його розтрощеного шолома. «Зброя!» Прогарчала Віга, знову класнувши пальцями. «Зброя!» Алекс підтягнулася, пошарпана мотузка дряпала її руки, обвітрена деревина впивалася в груди, вона бризкала слиною, стогнучи крізь зціплені зуби, і нарешті впала на спину, хапаючи ротом повітря. Блакитне небо над головою і хмари рухаються, і маленький пошарпаний прапорець тріпоча на самій верхівці щогли. «Алекс!» <праць> – почувся голос сонечка. <праць> «Я просто полежу тут!» Прошепотіла вона. Тут добре. Ні, не добре. Сонечко вхопила Алекс за лікоть і потягнула до верху, щоб вона сіла. Зовсім не добре. Отже, це був салінг. Рама з брусків, яку встановлюють на верхньому краї стеньги для міцнішого кріплення снастей. Одна з тих речей, про які ви чули, які звучали невиразно цікаво, але ви ніколи, ніколи не хотіли б насправді побачити їх наживо. Якось ангелія. Кількох потертих від негоди дощок, що чіпляються за верхівку щогли, і клубок матузок. Ось і все, що там було. Боже, який вітер! Він шарпав волосся Алекс, смикав за одяг, охолоджував піт на її обличчі. Вона чула, як скрипить щогла. Відчувала, як щогла гойдається, Кут нахилу вже був чималий. Вона обхопила її однією рукою і міцно вчепилася, відчуваючи, як крутий члонок. «Треба рухатися!» – сказала сонечко. «Рухатись!» Алекс розсміялася б, якби не була така налякана. Куди? Не схоже було, що вони зможуть піднятися ще вище. Не було ніякого підйому. Хіба що у них обох виростуть крила. Що, якщо подумати, навіть не було б найдивовижнішою річчю, яка сталася того дня. Уздовж верхньої реї. Сонечко кивнуло вбік. Потім через галеру. Вона сказала це так просто, наче давала вказівки, як добратися до заїжджого двору. Вниз по вулиці і другий поворот праворуч. Уздовж верхньої реї? Ледь дихала Алекс, дивлячись на поперечну балку, як з якої звисав верхній парус. Вузький брус, обтягнутий мотосками, тягнувся вдалину і закінчувався в порожнечі, можливо, за десять кроків. У той момент це здавалося як десять миль. «Через Галеру?» На останньому слові її голос зірвався на тонке хрипке каркання. Їхній корабель, нахилившись у притул, зачепив кінцівкою реї похилий брус, що тримав велике переднє вітрило галери. Наскільки близько, важко було сказати – але порожнеча між ними була незаперечною. І дуже порожньою. І дуже-дуже високою. «Ти нахрен збожеволіла, пробурмотіла Алекс. Сонечко знизало плечима. «Але, мабуть, найменше з нас всіх». Вона мала такий спокійний вигляд, сидячи на впочупки з білим волоссям, що тріпотіло на вітрі, ніби сиділи біля багаття. «Якщо у тебе є краща ідея, я ж розвісила вуха». Алекс витріщилася на неї на мить, а потім крізь зціплені зуби разом з великою кількістю слини вичавила. «Це був жарт!» Сонечко виглядало задоволено. «Так, розвісила вуха. Я ельфійка. У нас великі вуха і довгі тіла, тому я не тупа!» – крикнула Алекс. «Я думала, що це був гарний жарт». Сонечко здавалося трохи засмучено. «Люди такі дивні. Ти хочеш піти першою чи другою?» «Ніякою!» – закричала Алекс. Вона знову плакала. З однієї ніздрі текла сопля, але вона не наважувалася відірвати з ціплені руки від щогли, щоб витерти її. «Ніякою!» – сонечко підняла білі брови, дивлячись вниз. «Тоді краболюди?» Батиста зробила випад, і Бальтазар відскочив назад, одне лезо пронеслося повз його вухо. Якби цей чеклон був хоча б наполовину таким вправним фехтувальником, як і Батиста, Бальтазар був би вже розрубаний на шматки, як великодня шинка. На щастя, він таким не був. І Батиста із властивою її упертістю докладала певних зусиль, щоб опиратися його контролю. Удари її клинків були жорсткими і дикими водночас. Жорсткі і дикі, але все ще дуже смертоносні. Бальтазар зі свистом видихнув, ухиляючись від чергового випаду. Ніж із глухим ударом увійшов у ящик поруч. Батиста залишила його, поховавши в уламках деревини, і миттєво витягла іншого. Він вважав малоймовірним, що в неї закінчиться кінжала раніше, ніж вона встигне встромити один із них у якусь життєво важливу частину його тіла. Чесно кажучи, він не вважав жодної зі своїх частин неважливою. Він був змушений, як це часто буває останнім часом, принизливо відступати, хапаючись за будь-який плаваючий предмет, і жбурляти його в неї. Уламки дощок, моток мокрий мотузки, качанка пусти у слабкій надії вибити кляту голку. Батиста механічно відкидала цей мотлох, окрім капустини, яку вона акуратно розрізала навпіл, демонструючи надзвичайну гостроту своєї зброї, що не додало йому впевненості в собі. «Покінчимо з цим!» – пробурчали Батиста і її лялькар разом. Вона зробила випад, і лезо з шипінням пронеслося повз руку Бальтазара і залишило пекучий слід на пальцях. Його спина вперлася у вигнуту стіну трюму, коли вона підняла обидва кинджали, щоб нанести удар. Тож йому не залишалося нічого іншого, як кинутися вперед, і зап'ястя зустрілися з його мокрими долонями. Вони боролися. Він розплющив очі, намагаючись зосередитися на двох вістрях, що коливалися одночасно. Він скрикнув, коли один встромився йому в плече. Скрикнув, коли іншу колов йому шию, а потім застогнав, коли Батиста потягнула його по колу, кинула у таран, і голова вглухо вдарилася у металеву верхівку. Вона була довга, худа і шокуюча сильна. Це було схоже на боротьбу з великим вугром. Щоб він, Бальтазар вам драксі, повинен був боротися за пару кенджалів, перебуваючи по поясу солоні воді на тонучому кораблі з одержимою з жінкою широкого фахового профілю, і програвати? Звичайно, він завжди мав на поготові зневагу до фізичного, але дивлячись на те, як він хрипів від зусиль, як тремтів кожен м'яз, він почав замислюватися, чи не було б розумно у минулому приділити трохи часу фізичним вправам? Батиста вигнула його назад. Обидва леза ножів націлені йому обличчя. Обидва кулаки стиснули її слизькі зап'ястя, клаптик денного світла освітлював один бік її дивно нерухомого обличчя. Вода хлюпала йому спочатку по плечах, потім по шиї, потім по вухах, поки з жахливою неминучістю його тягнуло вниз. Бальтазар повернув обличчя в бік, намагаючись віддалити свою шкіру на ще один-два дюйми від блискучих лез, як раптом побачив труп юний, що гойдався у воді. Він стиснув зуби, спрямувавши до нього свою волю, швидко прокручуючи вірші в голові і змушуючи рідини рухатися. Це ніколи не було просто з особливо для мага, який сам тонув. Навколо було занадто багато рідини, і з кожною миттю вона заливала трюм, але він категорично відмовлявся вмирати таким принизливим чином. Юнго підхопився з виглядом глибокого шоку. Його очі вирічилися від тиску, одне з них вискочило і бовталося перед блідим обличчям. Він відсахнувся, розмахуючи руками Наскочив на Батисту, міцно вчепився обома руками в голку, схопив її за вухо і спробував висмикнути його. Але йому вдалося лише злегка повернути її голову. Голка і руна все ще були дуже міцно прикріплені до неї. Вираз її обличчя не змінився, коли вона вивільнила одну руку з бальтазарової хватки і вструмила ножа в єдине око, яке ще залишалося в голові небіщика. Він відкинувся назад, марно хапаючи порожнечу з якимось рудиментарним бажанням непростромленої половини його мозку. «Тихо!» Сказала Батиста, натискаючи коліном на груди Бальтазара і змушуючи його опуститися в воду, її останній кінджал був спрямований на нього. Довгий тонкий кінджал, вістрі якого виблискувало в сонячному проміні. Він потягнув вільну руку до леза, набравши повний рот солоної води, що хлюпнула йому обличчя, промахнувся і швидше випадково, ніж заплановано, висмикнув голку з лоба Батисти. Вона впала, як опутала з висмакнутою палицею, і він підхопив її, виринаючи, хапаючи ротом повітря, ледве бачачи бодай щось крізь мокре волосся, що прилипло до обличчя. «Батисто!» – видихнув. З якоїсь причини йому раптом захотілося знати її ім'я. Виймати голку без підготовки було ризиковано. Неможливо було знати, скільки часу знадобиться, щоб вона повернулася, і чи повернеться взагалі. «Ти!» – і тут він відчув колючий біль посеред власного чола. Там, де на її лобі навіть зараз формувалася маленька намистенка крові. Їхні клинки зіткнулися. Яків вдарив щитом і промахнувся, спіткнувшись об поруча. Біль пронизав його коліно. Тоді він побачив блиск Констанцієвого меча. Ледве встиг підняти свій, щоб відвести його в бік, і здригнувся, коли меч висік скалки з поруча, незграбно зграбну у відповідь, але влучив лише в дим. Третій син Євдоксі вже витанцьовував у бік. Не найкращий початок. Але як і вбився на багатьох дуелях. Ціле життя. Він пам'ятав, як вперше бився з Генріхом Гросом на мосту через Рейн. Ніхто не думав, що він переможе. Але він переміг. Навіть попри те, що в довгостроковій перспективі це обернулося погано для всіх зацікавлених сторін. Не завжди можна визначити переможця з перших ходів. Він прикривався, знаючи свої недоліки і використовуючи кожну перевагу, яку міг здобути, тримаючись найвищої точки похилої палуби, зберігаючи сили, піднявши щит і зігнувши коліна. Це коштувало йому болю, але набагато менше, ніж якби його зарізали. «З цим щитом якось не дуже по-чесному», – буркнув Констанцій. «Не хочеш відкласти його в бік?» Яків подивився на нього крізь обідок. «Якщо ти хотів по-чесному, не треба було спочатку посилати своїх риболюдей». Він поставив свій черевик на голову одному з них, кров потекла з величезної рани, яку він залишив на ній. Констанцій посміхнувся. «Справедливе зауваження!» Він протанцював вперед, до чого Яків був готовий, а потім відскочив у бік, до чого Яків не був готовий. Він тільки встиг підняти щит, як з його краю полетіли іскри, відкинувши його назад. До того часу, як він контратакував, Констанцій знову знайшов зручну дистанцію, і йому залишалося лише відхилитися на назад і посміхнутися, коли вістріякова без шкоди пронеслося повз. «Хоробро!» – пробурмотів він. «Але марно!» Він кинувся вперед, а як і відступив назад, затуляючи щитом від блискавичних ударів, з кожним вдихом відчуваючи, як дим забиває йому легені. Вогонь поширювався, вгорі палав такий лаж, можливо, одне з відвітрил теж, попіл летів донизу однак Констанцій не здавався стурбованим. Завжди усміхнений, тримав меч так вільно, що здавалося, ніби він може вислизнути з його пухких пальців, але весь час на змахнути вгору так само спритно, як пензель художника. Химерний смішний меч, але, безперечно, дуже хороший. Так само, як у Констанції був химерним і безглуздим фехтувальником, але ще більш очевидно, що дуже хорошим. Герцог посміхнувся ширше, ніби вгадав, про що саме думав Яків. Мені ніколи не подобалося фехтування, але, незважаючи на те, що я докладав дуже мало зусиль, я завжди був справді неперевершеним у цьому. Мої майстри з фахтування постійно дивувалися. Маркіан старався вдвічі більше, але був вдвічі гіршим. Це завжди його страшенно дратувало, Навіть більше, ніж інше. Мій дядько казав, що я маю талант від Бога. Я ніколи не зустрічав нікого, хто міг би зрівнятися зі мною. «Можливо, я тебе здивую», – пробурчав Яків, починаючи сильно сумніватися в цьому. «Я майже сподіваюся на це!» Констанцій кружляв навколо, вишукуючи явні слабкості Якова. «Ненавиджу історії з передбачуваним кінцем!» Він знову кинувся вперед, швидко, дуже швидко. Яків відбився, наніс удар, впевнений, що влучив, але Констанцій вже відступив у бік, зачепивши Якова по руці. Він наказав своїй щиколоці не підвести його, обертаючись і знову опускаючись на щит, відбиваючи шквал ударів, які виривали тріски з деревини. Він відчував липке у рукаві. Пульсацію нової рани, що починала затягуватися. Констанцій спостерігав вістря меча було абсолютно нерухомим, абсолютно готовим, єдиним свідченням його зусиль був легкий рум'янець на пухких чоках, як і вбився на багатьох дуелях, ціле життя. Достатньо, щоб знати, що йому не перемогти. Ось, сказала Віка, простягуючи братові діасу руку. Я живий? Він відчув вологу спереду свого габіту, пошкрябав по ньому у відчайдушній спробі знайти смертельну рану. А потім зрозумів, що чорнильниця розбилася в його наплічнику і просочила його від пояса донизу чорною фарбою. «Поки що!» Віга витягнула його з клубка тіл. Вони одночасно побачили, що рука, якою вона це зробила, була в крові. Ох. Вона незграбно витерла її в передню частину свого шкіряного жилета, але той теж був у крові. Ох. «Трохи заляпалася!» Хто б міг подумати, що кілька місяців тому, коли він старанно переглядав монастирські рахунки, фраза «заляпаний кров'ю» стане його повсякденним висловом. Він кинув оком на трупи. Той з мечем, зігнутим навколо голови, і той з кишками, розмотаними по палубі, і великий з розтрощеною передньою частиною шолома. «Ти врятували мене?» – видихнув він. «Не будемо забігати наперед!» – Віга примружила очі, вдивляючись у дим. «Куди поділася наша принцеса?» Вона здригнулася, а потім видала низьке гарчання. «Ах, це локи!» Брат Дія, зрозумів, що стріла застрягла в м'язах її татуйованого плеча, закривавлений наконечник вказував прямо на нього. «Тебе підстрелили!» – пискнув він. «Думаєш?» – огризнулася вона, заткуючи до нього. Перед нею в диму виднілися фігури. «Туди!» – вона смикнула головою на сходинки, що вели до носового кубрика. «Вперед!» – вона відступила, а за нею відступив і він. Це ставало чимось на кшталт звички. По похилій палубі вони поповзли до носової частини судна. Її права рука мляво звисала, кров капала з пальців і заляпувала дошки. Скільки їх там? прошепотів він. Достатньо. прошепіла вона, простягаючи руку, щоб вхопитися за древко стріли і скриканням відламуючи оперення. «Витягни її. Він облизав губи. Хто б міг подумати, що кілька місяців тому, коли визначенням виснажливого завдання була реорганізація однієї з високих полиць у бібліотеці, його покличуть витягувати стріли з вовкулак. «Спасителько наша!» – однією тремтячою рукою він схопив її за плече. «Світло світу!» – а іншою вхопився за деревко трохи нижче наконечника. «Визвали нас від... стріл!» – гаркнула Віга, коли він висмакнув стрілу, і її голос перетворився в вибруюче гарчання глибоко в горлі. Він намагався затиснути рану, але кров хлюпала навколо його рук, між чорнильними пальцями, стікаючи по зап'ястях і затікаючи в габіт. «Вона кровоточить! Думаєш?» Її голос звучав дивно. Свята Бетрікс, невже її зуби були ще більш виразними, ніж зазвичай. «Я в безпеці!» – прошепотіла вона, важко дихаючи. «Я чиста!» – дивний вибір слів для людини, яка вся в крові. «Я тримаю вовка у наморднику!» Вона спіткнулася і впала на одне коліно. Боже, допоможи нам, писнув брат Діас, напівприсівши поруч із нею, напівприкриваючись нею, слабо смикаючи її закривавлене плече. Вітер на мить розвіяв дим, і він побачив солдатів, що перетинали палубу. Ще спускалися з галери, він не мав жодного уявлення, де були інші, якщо вони взагалі були живі. Я думаю, він ледве вірив, що збирається вимовити ці слова, коли стріла пролетіла вниз і застрягла, хитаючись у палубі поруч із ним. Він похапцем вимовив їх. На може знадобитися вовк. Око Віги смикнулося в його бік. Вовк – зрадник. Чорт, як тільки він вирветься на волю, але чи ти зможеш битися з ними всіма? Він кивнув у бік фігур, що піднімалися з імли, і здригнувся, коли ще одна стріла вструмилася у палубу з іншого боку. З однією рукою. Звичайно, можу, – сказала вона, злегка похитуючись. А зможеш перемогти? Ну… Вона впала вперед на руки, кров просочила її жилет, стікаючи цівками по одній з татуйованих рук. «Іноді...» – висновок кардинала Зиски був невідворотним. «Чорт, це те, що нам потрібно!» Подих віки був хрипким, і її повіки закліпали. «Тоді тобі краще схватися!» З усією цією кров'ю, димом і татуюваннями важко було сказати, напевно, але він відчув, що темне волосся починає проростати з її плечей. «Свята Беатрікс!» Прошепотів брат Діас. Що він накоїв? Він почав відступати, зриваючи з себе просочення чорнилом рештки напрічника і кидаючи їх у море. Але палуба закінчувалася в усіх сенсах, змушуючи його повільно відступати до трикутника на стилу, який звужувався до бушприта. Він зачепився за нього, присівши біля самого носа корабля, намагаючись не думати про стрімкий обрив в море. Він кинув погляд назад, побачив фігури, що наближалися до віги, наставивши зброю. Її голова смикнулася вбік, одне плече згорбилося, набрякло. Почувся огидний хрускіт, коли спазм скрутив її спину в неможливу форму. «Свята Беатрікс!» – застогнав брат Діас, відірвавши очі від нечастивого перетворення і спустившись під бушпред подалі від очей. Він міцно вчепився в обітрену носову фігуру, притиснувся обличчям до облупленої позолоти на її дерев'яних грудях. Вже не вперше йому хотілося бути з матір'ю. О, як чудово повернутися! Віга вовчиця висолопила язика і важко лягла на дерев'яні солоні дошки, де дим, крови поголос про насильство лоскотали її ніздрі. У її голові роїлося багато запитань. Що вона робила? Чому в неї боліла передня лапа? Чому вона опинилася на човні і чому палаба так круто нахилена? Але мозок Віги вовчиці був не дуже великий. У ньому ледве вистачало місця для одного запитання, і те, що виринало на поверхню, витиснивши всі інші, було тим самим, що й завжди де хороше місце. Потім ще одне. Що замутні типи наставляють на неї зубочистки. Дим грайливо затягнув палубу вісою так, що вони не могли як слід роздивитися одне одного. Тож вони не могли розглянути її форму, притиснуту до палуби, коли вона кихтямо дряпаючи деревину, звивалася туди-сюди з низько опущеними плечима і високо піднятими стегнами, вся дремтяча від передчуття, готова до стрибка. А потім грайливий вітерець розвіяв дим, і їх раптом представили одне одному. Троє чоловіків зі списами та шоломами всі гарно оздоблені золотом по самі брові набитим ясцем. Вона була дуже рада їх бачити, її привітлива посмішка була такою широкою і сленявою, але вони не були так само раді їх знайомству. О, Боже, сказав один. Люди часто говорили так, коли зустрічали віку вовчицю, що було для неї загадкою, бо вона сумнівалася, що вони з Богом дуже схожі. Тож вона накинулася на чоловіка, вчепилася в нього кігтями і трясла так, що його нутрищі вилізли назовні червоною слизькою масою. Інший штрикнув її списом, і вона шпинці перестрибнула через нього потім, коли він штрикнув іще раз, прослизнула під ним, але після кількох ударів їй набридло бути там, де списа не було, тому вона вирвала його з руки і розірвала груди щелепами, сопіла і лизала нутрищі всередині. Але це її не задовольнило. Останній кинув списа і побіг, але встиг зробити лише крок, як Віга Вовчиця накинулася на нього швидка, як каяття, схопила його за шию і так люто смикнула, що голова відлетіла і покутилася палубою. Вона вже почала витягати шматки з його горла, коли її осяяла думка – у неї був монах, чи не так? І власний монах. Вона обернулася, але не побачила його. Її спало на думку, що, можливо, вони вбили його, і це довело її до крайночі втремтливої люті. Бо якщо хтось ізбирався вбити когось, то це бляхамуха була вона сама. Лють відкинула її голову назад, скрутила хребет як штопор і вирвала з неї несамовите виття, таке гучне, що роздирало її зсередини, а з роззявлених щелеп здійнявся густий кривавий туман. Помста заповнила весь її розум і закипіла в ньому. Вона метнулася в бік, сковзнула по слизькій палубі, зачепивши по дорозі кількох солдатів, залишивши їх розітнутими і волаючими, а сама зібгалася в кубку і стрибнула спочатку на таран, а потім на платформу над ним. А після цього прислизнула через нього на інший корабель – великий, поганий, смердючий рибою корабель. Чи кораблі живі? Чи бачить кораблі сни? Чи є на кораблях місце? Вона дізнається. Вона розірве його. Вона гристиме його, поки не знайде хороше місце – де б воно не заховане.